i 2005 til selvmord, da hun kun var tre år gammel. Og hvad er det for en, nogle følelser, du sidder tilbage med, efter vi har hørt den her historie? Altså for det første, synes jeg, det var virkelig fint at høre Agnes fortælle. Øh, fordi det også samtidig var en fortælling om at savne og mangle nogen, man aldrig rigtig har kendt. Øh, og fordi Agnes ikke var ældre... Var den fortælling, vi hørte om hendes far, jo også meget en fortælling, som Agnes har fået fortalt af hendes ældre søskende eller af hendes mor. Øhm. Men det var også fint, fordi at, at selvom at der var den del af fortællingen, som jo i høj grad er noget, hun har fået fortalt videre nogen andre, så havde Agnes jo også sin egen fortælling om, hvordan det er øh, at savne nogen, og hvor svært det er det der med, at ja, ikke at vide, hvem det er, man mangler, og... At de forestillinger om ham, hun sagde, og det synes jeg var rigtig fint, at den forestilling, hun havde om ham oppe i hovedet, at der var han ikke syg. Øh, ja, fordi en del af fortællingen, Agnes fortælling er, at hendes far var bipolar. Øh, og det var, hun, var han ikke inde i hendes hoved. Så jeg synes, det var rørende det der med, hvor meget han manglede i hendes liv, uden at Agnes egentlig har haft en et konkret menneske at savne, fordi hun ikke kan huske. Hun siger, at det første, hun kan erindre, det er fra omkring folkeskolealderen. Og hun var tre år, da han døde. Hvad med dig? Hvad tænker du? Jamen, jeg sidder tilbage med tanken om, at netop det med at vokse op uden altså en far, hvad, hvad det gør ved en person. Uh, vi er lidt inde på det igen i, i snakken. Ikke fordi det er så dramatisk med Agnes, men, men mere, det er altid... Jeg synes altid, jeg får nogle nye brækker til sådan et busselspil, når, når, det, når, det kom, når vi kommer ind på, hvordan det er det der med at mangle en far for eksempel i sin opvækst. Og det synes jeg også var... Agnes var rigtig, rigtig god til at sætte ord på. Og så synes jeg, hun er en, en dygtig fortæller, og og meget nuanceret i sin måde at, at snakke om sin uh, sorg på. Hmm. Så, så det er næsten de ting, der fylder mest hos mig. Um. Ja, så snakker vi også om, som jeg tænker er centralt, øh, og som vi har snakket om sådan en, over en del afsnit, måske, men måske aldrig rigtig der snakket om i en, i en intro, men det der med, hvor svært det kan være at snakke om internt i familien. Også fordi, at ofte, og det kender vi jo også, kan det godt være, at ens sovforløb jo ikke er synkroniseret, så man river lidt hinanden ud af en virkelighed eller livets bane, hvis man kan sige det, og hen i sorgens bane, og det kan være enormt svært. Nej, man skal være, man er heldig, som regel, hvis man rammer hinandens øh, sovebaner. I Præcis. Lad det være ordene, og så øh, lad os sætte afsnit i gang. Jeg plejede at tro på for evigt. Hej Auna, så velkommen til. Tak. Agnus, vil du ikke bare starte din fortælling, hvor du synes, den skal startes? Jo. Øhm, jeg sidder her i dag, fordi jeg i 2005, da jeg er tre år gammel, mister min far øhm, den 21. december. Øhm, han var depressiv, øhm, som i dag hedder bipolar, øhm, og hængte sig selv hjem i vores værksted garage. Yeah. Og vil du ikke fortælle lidt om, hvordan jeres liv er på det her tidspunkt? Du er ikke særlig gammel, og... Ja, jeg jeg gætter på, jeg ved nemlig, at du var tre år på det tidspunkt, at rigtig meget af den her fortælling er noget, du har fået fortalt af andre. Ja, altså det er sådan vigtigt at huske på, når man hører det, at jeg kan ikke kan huske noget af det selv. Det er meget af det har jeg fået fortalt, og fået fortalt fra forskellige personer. Så det er sådan lidt i brudstykker, øhm, og jeg har også fået fortalt forskellige dele af det, øh, da jeg har været forskellige alder. Ikke? Mm. Jeg har ikke fået den helt grove historie at vide, da jeg var... 6 år for eksempel. Det er kommet meget, og meget af det har jeg først fundet ud af inden for de sidste år også. Så, ja. Og hvad er det så for en fortælling, du kender til nu? Øhm, jamen, jeg kender jo til det i den form, at det starter, før jeg bliver født. Øhm, ved at, øh, det er jo normalt, at man har lidt udsving i humøret, øh, men at øh, den her grad, det kommer i, det udvikler sig. Øhm, og det bliver ligesom opdaget, at han er depressiv øh, en morgen, hvor min mor hun vågner op. Øh, og så er min far væk. Øh, og bilen er væk. Øh, og hun så hun har en lidt underlig fornemmelse med det hele. Øh, og så viser det sig, at Hans han har været i militæret. Han havde sådan en stor kniv fra det, øh, og den var også væk. Og hun ringer så til et vendepar, de har på daværende tidspunkt. Øh, og de kommer så hen til min mor, tror jeg. Øhm, og jeg, bliver politiet bliver kontaktet, og der bliver sat en efterlysning i gang. Øhm, og så tror jeg, der går nogle timer, så øh, dukker han op min far, eller bliver fundet, eller ja. Øhm, <tryk> og så øh, kører de så på skadestuen med ham, øhm, og skal jo synes, og det var ikke få sten der skulle til der, det var ret voldsomt. Øhm, og så tror jeg, at de på skadestuen snakker med ham omkring sådan hvad der er sket, og det kunne jeg forestille mig. Øhm, og så har han jo nok fortalt, hvad, der, hvad han har gjort. Øhm, og så tror jeg, at de bliver altså enige om, at det er nok er bedst, at han bliver indlagt. Øhm, så han kommer på psykiatrisk afdeling. Øhm, og jeg mener, at han først er i slagelse, og så bliver han overflyttet til Diana Lund senere hen, øhm, som vist er en lukket afdeling. Ja. Øhm, yeah. Og han er indlagt i ret lang tid. Øhm, og jeg sådan har spurgt sådan, min mor, sådan, hvordan, om, om, om, hvordan hun havde det med at han var indlagt og sådan noget. Øhm, og det sagde hun, at det var, hun, hun var glad for, at han var der, fordi der kunne hun få noget hjælp. Også fordi han var meget øhm, styret af, af sygdommen. Øhm, var meget sådan, ja, når man er bipolar, så svinger man mellem det maniske stadie og sådan det depressive stadie. Men man kan få noget medicin, som sådan kan stabilisere det ud. Øhm, men det kræver, at man tager det. Uh, og det gjorde han ikke. Um, han har på et tidspunkt vist min mor en pose ude bag sygehuset, hvor at, um, der hang på skrællesbanden, hvor han puttede hans medicin i. Um, egentlig fordi han ikke selv sådan, kunne se, at han, han var syg. Um, så han tog det jo ikke, og så er det jo svært sådan at, at hjælpe, hjælpe ham. Ikke? Um, men um, ja, han var meget sådan, styret af det. Uh, og da han... Jeg ved ikke, om det har været, da han så er blevet udskrevet, eller hvornår det har været, men han gik sådan og lette efter noget. Han gennemrådede alt i skuffer og skabe, og alt han skulle. Han lette efter noget. Derhjemme? Ja, mm. og nok også på afdelingen, det ved mm. jeg faktisk ikke. Mm. Øhm, og hvad han skulle finde, det ved vi ikke. Han skulle bare finde det. Øhm, og han var meget altså, urolig. Sådan, øhm, ja, og på et tidspunkt, han følte så meget sådan fuldt efter eller overvåget. Øhm, han var ret overbevist om, at når han, da han var indlagt, at øhm, de biler, der holdt på parkeringspladsen, det var nogen, der holdt og holdt øje med ham. Øhm, og overvågede ham. Og sådan ja. Og det bliver faktisk til på et tidspunkt, at han forsøger at få fat i sit pas, fordi han gerne vil flygte øhm, ud af landet. Øh, og jeg tror, der har været et ja, forsøg på at komme væk fra stemmerne, men de, er jo nok, de har jo fulgt med. Altså... Og jeg er lidt i tvivl, om han lykkedes i at få fat i hans pas. Øhm, det tror jeg ikke, han gør. Han, han slap i hvert fald ikke væk, øhm, men han blev så overflyttet og sådan noget. Ikke? Øhm, og han var ja mistroisk og stolet. Ikke? Altså han, vi har et vendepar, som vi stadigvæk snakker med i dag, som min far kender tilbage fra hans der med. Øhm, Og Den ene vendepar havde så haft noget mad med til ham på et tidspunkt på afdelingen, men han ville ikke dele med vedkommende, der havde, havde maden med. Øhm, hvorfor ved vi ikke, men det var ja, meget mistroisk, ikke? Øhm, men det her, det sker jo alt sammen, inden jeg bliver født. Det er omkring år 2000. Øhm, og så øh, får mine forældre sig mig og min lillesøster, øhm, og de har jo allerede fået børn på det her tidspunkt. Vi har jo, de har tre børn i forvejen, min store søsken, ikke? Øhm, som er noget ældre end jer? Ja. Yeah. Mm. Den ældste, hun er 35 i dag, og den yngste af min storsøster, hun er 30, bliver 31 om lidt, og så har jeg en storbror som er lidt imellem de to, ikke? Ja, så de har været 10-15 år ældre yeah. end jeg. Ja, yeah. uh -huh. og de har jo nået at have et helt liv med ham og min mor, sådan inden vi blev født, ikke? Og hvor han ikke har været syg? Eller er man når man er bipolar, er man, er man så i virkeligheden altid syg? Altså, det her, jeg har haft snakket med min mor omkring det sådan, om hun sådan vidste det, før, han blev diagnostiseret. Ja. Og hun sagde, at han har haft perioder, hvor han har været meget nedtrygt. Øhm, det var som, han, han har ikke været så meget manisk, han har været meget nedtrygt. Øhm, det er i hvert fald sådan, jeg føler, jeg har fået det fortalt. Ikke? Mm -hmm. øhm, men at, ja, der har jo været perioder, og de har jo nået at opleve ham på en anden måde. Ikke? Øhm, og kan jo også huske ham fra, den, fra det, fra den del af hans liv, hvor han var rask, ikke? eller i hvert fald havde det bedre. Mm. Æm, hvor det kan Nivoline og jeg jo ikke huske. Æm, hun var jo kun et år, da han døde, og jeg var tre og var lige ved at fylde fire. Ikke? Æm, ja. Men øm, ja, så får de os, og så øh, et halvt år efter at Nivoline er blevet født, øh, der går mine forældre fra hinanden, fordi min far igennem en årrække har været min mor utro øhm, med forskellige kvinder. Og, sådan, ja. og jeg tror, hver gang havde det været sådan, at jeg gør det aldrig igen, og så er det egentlig gået lidt i sig selv, og så er det blusset lidt op igen. Ikke? Øhm, så øh, min mor hun går, går fra min far og flytter, øh, flytter i lejlighed for sig selv, øh, sammen med alle os børn faktisk, øhm, Dengang, jeg ved ikke, om det er anderledes i dag, men der var det sådan, at man skulle være øh, separeret i noget tid, inden man kunne blive skilt. Øhm, I dag kan man jo gå på øh, et eller hjemmeside med sit nem idé og betale 500 kroner, så er skilsmissen gået igennem. Ikke? Øhm, men jeg mener, at der skulle gå lidt tid før han. Øhm, men øh, fordi han var syg på det her tidspunkt, øh, tror jeg, så øh, var det lidt sådan forskelligt, hvad der skete med forældremyndighederne afhængig af, hvem af os, der var tale om. Æm, fordi med mine store søskende, fordi de var ret gamle på det her tidspunkt, den ældste var lige blevet 18, eller skulle lige til at blive 18. Æm, så de havde øh, del øh, eller fælles mellem mine ældre søskende, Æm, men min mor havde så fuld forældremyndighed. over min lille søster og jeg. Æm, nok også taget vores alder i betragtning, og sådan ja, hans tilstand. Æm, og så, øh, ja, vi flytter for os selv, og i starten er han vist ikke særlig sådan interesseret i det. Jeg tror, han var, han, han var sådan lidt, ja, ja, men hun kommer tilbage, ikke? Øhm, og da der så ligesom går lidt tid, så øh, finder han ud af, at hun, min mor kommer ikke tilbage. Øhm, hun mener det faktisk. Og så begynder han vist at ringe til hende øhm, meget, og lidt sådan forskellige grunde. Øhm, nogle gange så ringer han og øh, altså, han giver udtryk for, at han er ked af det, og øh, hvis nu hun bare flytter tilbage, så skal det nok blive godt igen. og øh, Så er der andre gange, hvor han er sådan lidt mere voldsom i, i måden, han taler til hende på. Øh, og så har han haft ringet, tror jeg nok, øh, og sagt til hende, at hvis ikke hun flytter tilbage så øh, vil han ikke kun gøre skade på sig selv, han vil også gøre skade på mig. Øhm, og hvad det lige er omfang, det betød, det ved jeg ikke rigtigt om. Det er fordi han ville, ja det ved jeg ikke, slå mig ihjel eller et eller andet. Han i hvert fald sagde, at han ville gøre noget skade på, på mig og på sig selv. Øhm, og det medfører så, at øh, der kommer noget ekstra opsyn på mig i børnehaven, øh, fordi han vidste godt, hvor jeg gik i institutionen hen. Øh, så det har været... Jeg tror, det har været noget med, der var... Øh, altså, de var meget ops på, hvor jeg var henne i børnehaven, og, hvem der hentede mig, og, og sådan noget. Øh. Men det er heller ikke noget, du har rendret noget om? Nej. Nej. Intet. <hæk> øh. Det tidligste, jeg så kan huske, det er efter, da jeg går i en anden børnehave. Øh, og det er sådan små glemt. Ellers kan jeg først, først rigtig huske noget fra, da jeg går i skole. Øh. Øh. Øh. Og sådan... Ja, det, de bliver separeret dem i foråret, så det, jeg tror, det har været lidt senere på året. Øhm, men min mor har ikke særlig meget kontakt med min far øh, i det her år, op til han dør. Øhm, men jeg mener nok, at han, da hun flytter ud, så er der vist hans kæreste på det tidspunkt flytter flyttede vist ind, eller var i hvert fald meget indover. Øhm, og vi så ham heller ikke særlig meget i det år, der, op til nogen af os faktisk jeg tror, at vi, synes min mor har sagt, at Neulina og mig så ham en gang, to gange eller sådan noget, men, og de andre har heller ikke rigtig haft noget kontakt til ham. Min yngste søster som jeg snakker meget med, har sagt, at hun på et tidspunkt har haft mødt ham oppe i byen, øhm, og hvor han var meget sådan ubehagelig, øhm, eller i hvert fald, hun godt kunne mærke, at han, at han havde det skidt, ikke? Øhm, og jeg mener også, at han fået at, vide, at at han sov på en madras inde i stuen. Altså sådan, at det var sådan meget sådan... Hans hverdag gik lidt i stå, ikke? Og det var ikke et hjem hjem hos ham? Nej, det har jeg i hvert fald ikke indtryk af. Øhm. Men ja, så går der jo lidt tid. Øhm. Og så bliver det der øh, 21. december. Øhm. Og skilsmissen er vi gået igennem lige op til, at han dør. Øhm. Og han er indlagt på det her tidspunkt, øh, og jeg har faktisk har spurgt, om han var altså, indlagt sådan meget året op til, om han var sådan lidt ind og ud. Og det, der er ikke rigtig sådan nogen, der kan huske det, men han var i hvert fald indlagt der, øh, da, han, da han døde. Øh, men på en afdeling, hvor han havde udgang. Øh, så han har jo nok haft sagt til dem, at han skulle et eller andet. Øh, men er så gået hjem i huset, hvor han boede. Øh, det der, hvor vi altså, alle sammen havde boet, ikke? Øhm, og har så hængt sig selv i værkstedet eller garagen. Yeah. Og hvem finder ham? Det gør en af hans venner, øhm, mener jeg nok. Øhm, mm. Fordi at skilsmissen er gået igennem, så har, er min mor jo ikke længere kontaktpersonen øhm, Men de opdager vel på et tidspunkt på afdelingen, at han ikke er kommet tilbage til tid eller sådan et eller andet. Så øh, de kører ud, eller sender, kontakter sig venner der, øh, som så finder ham øh, og kontakter myndighederne. Øh, og så kommer der, der kommer faktisk en ambulance, øh, og politiet kommer. Øh, både fordi de skal sikre sig, at der ikke er sket en øh, forbrydelse, men øh, også fordi at det faktisk er sådan, at når man forsøger at begå selvmord, så øhm, skal dem, der finder dig, øh, faktisk forsøge at genopleve dig. Hmm. Og selvom det er lang tid siden? Ja, Nå? og det synes jeg faktisk var sådan lidt markabert. Altså at tænke på nu? Ja, hmm. sådan. Og, jeg, ved ikke, det må, jeg tror bare, jeg føler, at det må have været voldsomt at se. Altså, han har jo skulle skæres ned. Og så har de stadig forsøgt, altså han har jo nok sit, altså, været død, ikke? Altså... Jeg tror ikke, der går så lang tid før, at der sådan sker noget, når man hænger sig. Øhm, men ja, det, så har de så forsøgt at genopleve ham øh, uden held. Øhm, og så går der nogle timer, før vi får det at vide. Øhm, politiet dukker så op hjemme med lejligheden. Øhm, og fortæller, hvad der er sket og sådan noget. Øhm, og det er heller ikke noget, jeg kan huske. Øhm, det kan også godt være, at det er noget, man bare har fortrængt, ikke? Øhm, fordi man har været så lille. og sådan noget. Har din mor eller ældre synes du, fortalt dig om det øjeblik, hvad de fik der at vide? Nej, altså ikke andet end, at det fik de at vide. Øhm, altså i og med det er så mange år siden og sådan noget, så er det også hukommelsen under mig jo sådan undervejs. Men sådan, jeg tror også, at det har været for voldsomt for dem at kunne huske på, dit, altså, på det øjeblik, øhm, så det tror jeg, man har sådan fortrængt lidt hen ad vejen. Øhm, men jeg ved, er jeg er ret sikker på, at min øste storsøster ikke var hjemme, da de fortæller det. Så hun kommer, kommer vist hjem senere eller sådan noget. Øhm, yeah. Og så skal hun jo så have det at vide de andre, ikke? Ja, nu, hvordan har det været at vokse op i skyggen i alt det her? Det er sådan mærkeligt, ikke? Fordi de andre kan jo godt huske ham fra... Altså det der med, at man snakker om det der før og efter, ikke? Hvor vi har jo kun efterversionen. Øhm, og vi har ikke været så gode til at holde hans sådan, minde i live. Øhm, det er meget svært for os at snakke om øhm, internt med hinanden. Øhm, egentlig fordi jeg tror, at det, det medfører en, en masse sådan dårlige ting, øhm, der var mange, der mente, at det var min mors skyld, at han havde hængt sig, øhm, fordi hun jo var gået fra ham og sådan noget. Øhm, så det har jo medført, at vi i dag ikke snakker med min fars del af familien. Øhm, jeg ved, at jeg har nogle fætter og nogle kusiner og to onkler. Og når vi kigger på billeder fra dengang, så kan jeg jo også se, at der er nogle mennesker, der går igen. Øhm, og jeg har har spurgt dem, hvem er det? og om det er din onkel eller sådan din fars og sådan noget. Ikke? Men det er jo ikke nogen, vi har, har kontakt til. Øhm, jeg har mødt den ene af hans brødre øh, nogle år tilbage, øh, faktisk i forbindelse med, at øh, vi mistede min moster, øh, som havde haft et længere sygdomsforløb. Øh, og han var så inviteret med til begravelsen. Øh, og det var meget sådan, i forvejen ambivalent ikke, at stå der. Det var, det var faktisk ikke den første begravelse, jeg var til efter, hans, hvor vi også var med selv, om vi var små. Men jeg ved ikke det. Man sidder, øh, vi har ikke sådan, fordi vi jo ikke har snakket om det, så og jeg kendte heller ikke min moster så godt igen. Men man sad jo en mest der og var ked af det, ud fra sin, altså hvad man selv går igennem, ikke? Sådan, det, det var ikke fordi, jo jeg var jo selvfølgelig rigtig ked af, at hun var død også, men det var lige så meget, fordi jeg følte, at vi gennemlevede Hans begravelse, ikke? Øhm. Er det der, at du ikke har kontakt mm. til dine farfamilie? familie? Ja, altså... Men det er nok mere i sådan... Den for, Altså sådan... Forstand, at sådan... Mange af mine venner og venner, det er sådan nogle, der har kæmpe familier. Og til jul og sådan noget, så skal de altid... Der er 14 julefrokoster, og... Jeg ved ikke, om foråret når der er konfirmationer, så er der altid fem, de skal til. Eller altså sådan det der med de ser deres familie rigtig meget og sådan, det gør vi jo ikke rigtig der er ikke, vi holder ikke sådan julefogter på den måde vi er jo, vi er jo bare også mig min søskende og min mor ikke øhm. så jo jeg tror at også at vi havde hvis det havde været anderledes så trods vi havde kunne hjælpe hinanden bedre igennem det fordi de er jo voksede, altså min far's brødre er vokset op med ham og kan huske sådan en helt anden de kan også huske ham fra, fra før at han mødte min mor og sådan ikke Øhm, da jeg tror, at det havde, havde været anderledes. Øhm, så det kan godt æve mig. Men jeg ved jo heller ikke helt, hvad jeg mangler, sådan, fordi jeg var så lille. ikke. Ja, er, øhm, er du er der en misundelse på dine ældre søskende, i forhold til, at de har oplevet din far i længere tid? Ja, men nok også mere, fordi jeg tror, at de har et andet bånd til hinanden. Sådan, Jeg ser det i hvert fald så meget opdelt, at der er mig og min søster og så er der min storsøster og min storebror og min storsøster. Altså, de er to, det er to for sig. Også fordi vi altså, vi født så meget, så lang tid efter dem, ikke? Så de har også nået at opleve mine forældre sammen og sådan oplevet... Altså, nu ved jeg ikke, hvor lykkeligt det har været, vel? Men, man kan det har i været, været en helt anden oplevelse. Ja. Er ja, de her nogle andre minder, de kan snakke om, og ja. nogle andre billeder? Ja. Og altså, det kan jeg i hvert fald se med nogle af de billeder, vi har, ikke? Så er de på familietur og står og spiser is, og sådan, man godt tænke, det gad jeg jo også godt, at vi havde kunne gøre. Men samtidig, så ved jeg jo heller ikke, om det havde været anderledes, sådan, hvis han stadigvæk havde været her. Altså, hvis nu der var nogen, der havde været opmærksom på, at han, han havde det skidt, og at han faktisk havde tænkt sig at begå selvmord, øh, om, om det så havde været anderledes i dag, om vi havde været mere sådan lykkeligt. Fordi jeg tror også, at det lyder sådan lidt hårdt, men at vi er blevet sparet for rigtig meget, ved at have været så små ikke, øhm, der er vi på en eller anden måde blevet skundet lidt for alt det tumult der har været dengang ikke. Så ja, det er sådan lidt lidt svært at sige. Hvordan er du, da du voksede op? Jeg tænker bare at for eksempel når man går i folkeskole, der er bare så mange forskellige situationer, hvor man på en eller anden måde bliver konfronteret, hvis ens familie sådan stikker lidt ud. Altså jeg tænker bare sådan noget hvor Aktiviteter, man laver børnehaveklassen, hvor man tegner mor og, far, og hvad laver de? Eller sådan. Der er jo hele tiden sådan en snak om, hvordan det er derhjemme. Hvordan erinder du det som værende barn, der kun havde en mor, i hvert fald levende? Altså, jeg tror, de har været gode til at fortælle pædagogerne, at jeg manglede min far. Øhm, det har de alle sammen godt været klar over. Øhm, men jeg kan da huske, når vi har gået til skolehjemssamtaler og sådan noget. Ikke? Folk har jo altid stået der med deres mor og deres far. Og hvis forældrene så har været skilt, så har de haft både papmor og papfar med. Sådan, hvor jeg har jo altid kun haft min mor. og sådan, Min mor har skulle stå meget igennem. Øhm, også fordi, at hendes mor faktisk også begik selvmord. Øhm, hun fik en fødselsdepression og hængte så faktisk også. Øhm, så min mor har jo både mistet. Ja, hendes eksmand, men også hendes mor. Øhm, så jeg tror, at det har, altså, det er jeg næsten sikker på ikke, det har været rigtig hårdt for hende også, ikke? Og samtidig har hun nu skulle stå tilbage med alle os. Altså, og så har den ene del af familien jo vendt sig, så, så hun har jo stået helt alene, ikke? Øhm, det tror jeg har været svært, og det har man godt kunne mærke på hende. Og sådan, jeg har også altid været alt for voksen, sådan, også det jeg var lille, um, Hvordan, kan du huske det? Altså, at du har følt dig anderledes end andet, eller noget, du har fået fortalt efter? Ej, jeg kan godt huske det. Sådan meget tydeligt, faktisk. Um, Hvordan? Især sådan noget med sådan med ansvar. Altså, jeg vidste godt, at... Altså, hvis jeg gik med noget, um, også sådan soven over min far og sådan noget, så gik jeg ikke til min mor og sagde det. Um, gik meget med det selv. Um, og var mange år meget sådan, meget vredt barn, ikke? Um, jeg altså har altså haft meget temperament. Øhm, det er jo så blevet bedre med alderen, men er blevet bedre til sådan at, at styre det med at godt blive altså, enormt galt. Øhm, også på de andre i skolen. Sådan hvis der bliver sagt et eller andet, at han har brug for meget ro, øhm, øhm, ja, rog sådan hurtigt stresset. Og sådan ja, det der med, at man sådan ikke sådan føler, at man kan læse af nogle steder. Øhm, det tror jeg er svært, når man sådan er barn. Øhm, mm. Og jeg kan også godt, når jeg kigger tilbage, undre mig lidt over, hvorfor der ikke var nogen, der tog det fra mig. Altså sådan, det der ansvar, jeg gik og følte, jeg, jeg havde. eller sådan, jeg, kan ikke, jeg er nødt til at være lidt mere voksen, fordi min mor, jeg ved godt, hun kan ikke lige overskue, hvis, jeg, hvis man er meget ked af det. Eller sådan man, sådan, man har forsøgt at skåne hende lidt i det. Ikke? Um, at der ikke har været nogen, der har været lidt mere opmærksom og sådan, taget, taget det der ansvar fra mig. Og været sådan, du skal bare barn. Altså jeg ved, jeg har gået et år mere i børnehave end, end andre, eller ja, i hvert fald lidt længere tid, end jeg skulle have gjort, øhm, fordi pædagogerne mener at jeg havde brug for at være barn lidt længere tid, øhm, hvilket jeg jo synes har været meget fint. Ja. Øhm, yeah. Så du kan godt huske det med i din opvækst, at have følt dig anderledes end det andet. Jeg tænker også, fordi altså man kan jo nærmest gå igennem en, en, en helt folkeskole, uden at opleve, at ens jævnalderne mister på samme måde som en selv. Altså, der kan jo bedste bedsteforældre, men altså, forhåbentlig skal børn jo ikke miste forældre i den alder. Og det er oftest hamstrå? Ja, ja, ja, ja hamstrå og mor, ja. noget. <clears throat> altså, da jeg går i fjerde klasse eller sådan noget, der går jeg faktisk i øh, klasse med en dreng, som mister sin mor øh, til kraft. Åh, jeg kendte, altså, det er ikke, fordi jeg kendte ham så godt, men vi var i midtighed med til begravelsen. Øhm, forfærdelig oplevelse. Øhm, og vi var der jo selvfølgelig for hans skyld og sådan noget med at var så ulykkelig. Altså. Og så igen, det var min egen sorg, jeg sad ikke. Mm. Kendt heller ikke moren eller noget. Men det var, vi havde ligesom besluttet, at vi gjorde det sammen, og min mor var også med Til begravelsen så jeg ikke jeg gjorde det alene. Ikke? Øhm, bare husker jeg græd og græd og græd ikke. Øhm, hvor man altså, der kunne jeg godt mærke, at der var jeg måske ikke ked af det på en anden måde, end de andre var. Det, var, altså, det er jo aldrig sorg på siden du til den, den smerte. Ja, yeah, yeah. altså... Og jeg tror det bliver sådan lidt sådan... I tale sat, som om, at så kunne jeg jo snakke med ham omkring det. Men det havde jeg jo ikke nødvendigvis behov for eller lyst til. Øhm. Også fordi, jeg tror, jeg har haft svært ved at rumme andres sorg og problemer. Øhm. Jeg vil rigtig gerne lytte og sådan noget, men det kan godt være svært nogle gange sådan... At tage det ind? Ja. Yeah. Og sådan... Virkelig sådan, øhm, for, altså sådan forstå at sætte sig ind i, hvordan de lige går igennem der, fordi jeg har slet ikke rummet. Øhm, jeg har været for meget i mit eget til, at der har været plads til, at jeg også har kunne tage andres sådan, ting ind. Ikke? Øhm, ja. Og det er først sådan, efter jeg kom på gymnasiet, og, altså, har jeg først mødt sådan, mange, eller ikke mange, men flere, der også har, har mistet. Men jeg har været, hovedsageligt været forældre. Øhm, hvor jeg, jeg ved godt, de har mistet, men det er ikke noget, vi taler om, og det er heller ikke nogen, jeg sådan kender som søn. Jeg ved bare, at hun mangler sin mor, eller ja, sådan er det en stil, ikke? Og Anders, du har selvfølgelig gradvist fået løftesløret for, hvad det var, der konkret skete med din far og sådan nogle ting. Du nævnte i starten, at der var nogle ting, der først var gået op for dig herinde for de sidste år, for eksempel. Hvad er det, der først er, er gået op for dig nu? Altså, jeg tror sådan, det har været meget sådan underforstået, at han har været død sådan, nej, det har han bare altså været ikke. Men sådan hvad det sådan lige betyder sådan også sådan hvad det sådan har, har haft haft en betydning for vores familie at han, han var syg op til og sådan det tror jeg også sådan også fordi vi vi flyttede fra Slagelse af øh, op til Kalmar hvor jeg bor nu eller i gang med at flytte og sådan ikke men øhm, og alle dem, jeg kendte fra Slæt, jeg var født og opvokset dig, det er jo nogen, jeg har kendt siden børnehaven nogle gange. At nogle af dem ikke har gået i, i mødergruppe med, med nogen af dem, eller sådan. Altså, så de kender det lige De historie. kendte det godt. Altså, øh, det var ikke noget, vi har snakket om i mange år. Øhm, også fordi det måske har været svært for dem at spørge ind og sådan lige vidste, hvordan de skulle forholde sig og sådan noget. Øhm, så det er jo først her i de senere år, jeg har sådan at har skulle fortælle det sådan rigtigt igen. Øhm, og det har jo været sådan lidt mærkeligt, hvis man, når man har været vant til, at folk bare sådan vidste, ikke? Den der sådan, når man lærer nogen at kende, så kommer man sådan gradvist ind på hinanden og snakker om, hvad laver du har også søskende, og hvad laver dine forældre? Og så ved jeg godt, når de først har spurgt, hvad laver dine forældre, så ved jeg godt, hvor det kommer til at være mm. hen Og det er ikke altid, jeg har overskud til lige at fortælle så grundigt omkring, hvad der er sket. Det kommer lidt an på. Mit humør og dagen og sådan noget. Ikke? Handler det også om, at det kan være svært at rumme? At folk har så svært ved at rumme sådan noget som selvmord? Jeg tænker, at lige inden vi satte os ind, så snakkede vi også om, at dem, man går i folkeskole med, måske mere oplever for eksempel, at miste bedsteforældre. Og det i sig selv kan jo være en kæmpe sorg, hvis man er tæt på dem. Men folk har nogle gange jo måske lettere ved at snakke om at miste bedsteforældre, fordi det er noget, man kender selv. Men det der med selvmord kan jo være så svært for rigtig mange at snakke om. Så jeg tænker, at du må også ofte have mødt nogen. Hvor du kan se, at de går lidt i stykker ind i, når du nævner det, fordi hvad er det så lige man skal sige. Jamen, det, gør, det gør folk også nogle gange, ikke? Øhm. Og jeg kan godt have svært ved at skulle rumme, at de skal rumme, hvad jeg fortæller dem, uh -huh. øhm. og det jeg fortæller heller ikke så tit så detaljer. Det gør jeg næsten, næsten aldrig. Jeg tror, det det første gang jeg sådan har fortalt sådan det hele, nu ikke. Øhm. Jeg kan ikke selv Det kan jeg Det er en lidt mildere... Måde at sige det på, ikke? Det, det bliver meget sådan, øh, altså malet meget op, hvis man siger, at han hænger sig. Ikke? Øh, det kan alle vel forestille sig. Øh, så ja, og det vil jeg siger at jeg fortæller heller ikke, og det kommer også an på, hvordan folk spørger ind og sådan noget. Ikke? Øh, hvis det kommer så naturligt i en samtale, vil jeg meget gerne fortælle det, øh, og jeg har også mødt flere, som har faktisk været gode til sådan at spørge ind og sådan noget, men hvor jeg simpelthen ikke på dagen har haft behov, for, at, altså fordi jeg bliver ked af det. Sådan. Øhm, så det, det er ikke altid, jeg lige kan så kan godt fejre det lidt, lidt af. Ikke? Øhm, men jeg har også oplevet at fortælle det til nogen, øhm, hvor det ikke er blevet taget imod, hvor jeg følte, at så har jeg ikke lyst til at fortælle det videre, eller sådan fortælle mere omkring det, øhm, jeg oplevede på et tidspunkt, at jeg sad op i skolen og havde timer og sidder så uden for lokalet og arbejder, og så kommer der en dreng hen, øhm, som går i min parallelflas, øh, og siger sådan, ud af blå, jeg havde ikke nogen samtale kørende med ham, øh, er det ikke noget med, din far død? Og kigger sådan lidt forvirret op og var sådan, jo, Nå, hvordan skete det? Og så havde sådan, jeg sådan lige tænkt, det, det kom lidt sådan bag på mig, han sådan, spurgte så direkte, ikke? Øhm, folk som, kan sidde og godt pakket ind og være sådan, må jeg godt høre det, eller sådan, jeg kan godt forstå, hvis du kan lyst til at tale om det. Øhm, og så fortæller så hvad der er sket, øhm, men når jeg ikke bliver helt færdig, så afbryder han mig og siger, øh, han kender en, øh, som hvis forældre var død i trafikuheld, hvor vedkommende havde siddet ved siden af, og det måtte da godt nok være det værste, man kunne opleve, at sidde ved siden af vedkommende, da de døde, eller sådan et eller andet. Og jeg kan bare huske, at jeg sad der og tænkte, det var noget af en måde sådan, at gribe det an på ikke. Fordi, og det er godt, at jeg ikke har skulle forstå sådan, men jeg følte, der, at han sad og sagde, at det, jeg havde oplevet, ikke var det værste. Mm. Nå, no, at jeg kan ikke forestille mig nogen værre måde at skulle miste nogen eller sådan altså. Ja. Det er jo i hvert fald ikke mildt overhovedet. Det er meget sådan endegyldigt, ikke med selvmord. sådan. Ja, jeg tror generelt, at det er noget et tema, der går igen i rigtig mange af vores fortællinger at den værste følelse, når man er i sov, det er følelsen af, at det bliver negligeret. Ja. Eller at... Ja, det kan jo være næsten lige meget, hvordan man mister, hvis man kan have følelsen af, at der er nogen, der har mere ret til at sørge end en selv. Det er jo... Ja, det er noget af det sværeste overhovedet, ja. tænker jeg. Og jeg rejste mig også og gik, og var sådan helt ved siden af mig selv resten af dagen, ikke? Det lyder som en, en, en uheldig forsøg på at prøve at... Ja. at skabe en kontakt. Ja, det tror jeg også, det er altså har i hvert fald måtte tænke, at han ikke har ment noget sådan skidt, eller at det ikke have været, været en måde sådan at forsøge at sådan, det ved ikke sådan, fortælle, at andre har også oplevet noget, mm -hmm. øh, sådan ligesom for, ja, banevejen ja, for en samtale. Han har fået en information, han ikke forstår og så prøvede ligesom at, at begraficere det men dig, fordi ja. du må jo kende mm. noget ja. lignende. Agnes, øhm, i forhold til det her med at have mistet selvmord, ligger der et svigt i forhold til... Altså, har du en følelse af, at din far har, har svigtet jer, eller svigtet dig? Altså, der var yngre, der var jeg altså, meget vred, også på ham. Øhm, og vi har haft gået på kirkegården der, hvert år til, på, på, på dagen for hans død. Øhm, men der har været nogle år, hvor jeg ikke har ville med. Øhm, egentlig fordi, jeg synes, det er enormt akavet at være på kirkegården, sådan... Jeg ved ikke, altså der er mange, der siger, sådan, så kan de godt få lidt afløb på deres følelser, eller sådan, øhm, det er sådan frirum for dem. Men det synes jeg ikke, det er for mig sådan, det er bare sådan forbundet med en masse tavshed og sådan, sådan det er sådan en tung dag, ikke? Altså også fordi, det er meget sådan symbolisk også, men den 21. december, det er jo faktisk årets korteste dag. Øhm, det er der, hvor at mørket fylder sådan allermest, ikke? Øhm, og det gør det jo også sådan for os i flere betydninger. Men det kan godt undre mig, øhm, hvorfor man har valgt at få flere børn, når han har haft det sådan. Øhm, ikke fordi jeg på nogen som måde er jeg tvivl om, at de rigtig godt vil have os begge to, både mig og min lille søster. Men det kan også have været. Jeg tror, at han, at han har svært ved at rumme os. Øhm, og det kan godt være lidt svært, også når jeg ser sådan andre. Især mine veninder her. Al Næsten alle mine veninder det er sådan nogle. Kærnefamilier, øh, de elsker bare at løbe øh, være i skoven med deres forældre og sådan rigtig hygge. Ikke? Um, og det gør vi overhovedet ikke. Altså, altså på ingen måde. Altså, vi, vi gør det på vores måde, vi forsøger. Men man, altså, jeg synes i hvert fald, det er tydeligt at mærke, at han mangler. Um, og selvom det er så mange år siden. Agnes, ja. du har også taget billedet med? Og en lille ting. Yeah. Vil du ikke vise, hvad du har taget med og fortælle os om det? Jo. Øhm, jeg finder lige billedet frem, fordi mm. det er på min telefon. Jeg vil godt have haft det med i fysisk form, men øh, alle mine billeder er faktisk pakket ned, fordi jeg er gang med at flytte. Øhm, men øhm, jeg har taget to af mine ringe med, mm -hmm. øhm, som I godt må holde, hvis I vil. Det vil vi gerne. Øhm, den ene af dem er... Øh, sådan en spændingsring, der sidder sammen. Øhm, sådan tre ring en og en sølv, og så sådan en rosa-guldring, som min far har fået lavet til min mor. Ah. Øhm, som jeg så har fået. Øhm, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Hvad sagde du? En jeg tror, det er sådan en spændingsring. Jeg ved ikke helt. Okay. Den er lavet ved en, en guldsmed, øhm, Og den anden ring, det er øh, en ring, den tror jeg, der er mange, der har. Men det er øh, en Maria Black ring hvor der står der på, som jeg har med mig altid. Hvis jeg kun sådan lige gider have lidt smykker på, så har de to, de to ringe på, ikke? Øhm. Også selvom det, den, den er ene er lidt for lille, og den strammer hele tiden når på. på. Den er meget speciel, den der ring med de tre, for der er også et eller andet sammenhørighed og noget med at være forbundet yeah. med de der tre ringe, der... Yeah. Jeg, jeg, jeg ved ikke helt, den. om det er, fordi det har skulle repræsentere sådan min mor i den ene ring, og så min far i den anden ring, og så og som familie i den sidste, Øhm, det er i hvert fald sådan, jeg tolker det, ikke? Du sidder og kigger på den her datring, du har den på tit, så må det alligevel betyde, at det er fordi, at, at, at du har ham ret nær, eller har ham med hver dag? Det har jeg også, altså. Jeg kan også godt mærke sådan, hvis jeg oplever ting, øhm, <clears throat> sådan, det her blev student i sommer, så sådan, altså, så føler jeg virkelig, at jeg manglede ham, øhm, og havde den også på derinde, og jeg var kamp svedt, og altså mine finger hævede, og jeg kunne bare mærke, at den strammede så meget, men jeg tog den ikke af, fordi det var, det var sådan min måde at have ham, have at ham med ham. på, ikke? Ja. Mm. Øhm, og han skiftede, vi skiftede efternavn, da han døde. Øhm, jeg jeg er Nygaard Høg til efternavn, men det blev så til Nygaard Mikkelsen, det er min mors navn, øhm, men bruger Høg også, som er hans navn, ikke? Øhm, det står på min studenterhue, og også, altså, ikke sådan på papiret hedder Hø, så føler jeg, det føler jeg stadig, at jeg hedder. Øhm, og jeg har et dåropslys, det fik jeg. Det fik man. No, nogle år, så får man nogle ting, når man bliver døbt. Øhm, for tiden, så tror jeg, man får sådan en børnebibel. Øhm, men der fik vi sådan et dupslys, og der hedder jeg også går Hø på. Så det føler jeg sådan, hører med, ikke? Hvad med, når du tænker på ham? Jeg tænker bare i forhold til, at når jeg sådan savner min lillebror, så er det jo også meget bundet op på, forestilling om ham, og selvfølgelig er det abstrakt, for lige nu vil min lillebror have været 23, og da han døde var han 16, så jeg kan ikke forestille mig, hvad det er for en 23-årig, jeg mangler, men derfor er der jo, ja, min drømme omkring ham, at han jo levende, altså, du ved, det er bundet op på min forestilling om ham. Hvordan er din forestilling om din far inde i dit hoved? Jeg ser ham ikke som sådan en syg. Øhm. Men jeg tror også, det er, fordi jeg som tid har drømt om ham, hvor det har virket. Så virkelig, altså, øhm, det, det, det er faktisk noget, jeg det, tror, det er det første, sådan, jeg kan huske, det er, at jeg drømmer på et tidspunkt, øhm, da jeg er lille, at øhm, han er ikke død, men han har en lejlighed på kirkegården, øh, og man kan sådan åbne øh, låget ned til lejligheden, hvis man flytter på gravstenen. Og så bor han der og har en seng og alt sådan noget. Så er vi, det er meget sådan barnligt, ikke? men jeg elskede at være i bilka da jeg var lille, så så var vi i bilkære, og sådan noget, ikke? Øhm, og i din far var i ja, øhm, Og så vågner jeg jo på et tidspunkt af den der drøm, og det er ikke fordi, han som siger farvel, eller sådan, nu skal jeg gå, eller noget det. vågner bare. Og kalder så på min mor, og... Han er altså ikke død, han bor bare på, på, på kirkegården. Øhm, og så må hun jo så fortælle mig, at det er han altså. Øhm, og det er bare noget, jeg har drømt, ikke? Øhm, men det er også abstrakt for den lille børneherren, for I besøger ham på kirkegården, ja, og sådan, så... Ja at jeg har lige koblet nogle ting sammen. Ja, ja. præcis. Ja, så. Og så billedet af ham er også det, du har set på billeder? Ja. ja. Jeg ser ham som, som med den halskæde, han havde på, og sådan med hans overskæg og sådan. Men ser ham også sådan meget i mig, føler jeg. Han har jo meget temperamentsfuld <laughs> ved at, og kunne blive meget øh, sådan hisig, hvis øh, han kom til skade. De, har vi har haft snakket meget om, han var meget sådan man og ville gerne sådan lave ting selv hvis han så slog sin fod eller fik stød eller, eller andet, så var han simpelthen så gal så det er også forbandet ja. i det har vi sådan snakket om det ser vi meget sådan og jeg synes at sådan mit ansigt det kunne godt imiterer mig mange år at folk sagde sådan ej hvor du ligner din mor fordi jeg følte sådan lidt de glemte ham sådan jeg ligner jo også ham så med min næse og sådan når jeg smiler så kan man næsten ikke se mine øjne så lukker helt sammen. Og der har vi også et billede, det har jeg så godt nok ikke med, men hvor han er klædt ud som julemand, og man kan næsten altså ikke se hans øjne, fordi han måske ikke <laughs> sidder, så han helt og lukker til. Ikke? Um, har, du, har du et billede af ham af dem, vi skal se? Det har jeg. Jeg vil jeg gerne vil... se, hvordan han sidder. Jeg har en del, men det, det er det ene af dem. Der sidder vi sammen. Vil du fortælle, hvad det hvad er, der, der er på billedet? Um, jo, men jeg sidder, da jeg ikke er så gammel, sådan inde i hans jakke, og han holder sådan rundt om mig og kigger sådan ned på mig. Vi har sådan, ikke sådan helt øjenkontakt, men sådan, jeg ved ikke, jeg føler, det er meget sådan nærværende. Og trygt at være ja. den i jakken. Ja. ja, Det er et virkelig fint billede. Ja. Og man kan se halskæden, du lige nævnte. Ja, mm -hmm. den han. Jeg tror faktisk også, han havde den på, øhm, da han blev, blev begravet. Øhm, skal jeg se, jeg har nogle flere. Der ligger vi også sammen. <laughs> Og har et meget fint overskæg. Min far havde overskæg de første 15 år i mit liv, så i mit hoved er det den allermest faragtige ja. ting at kunne have. Det er overskæg. Freddie Mercury-aktige ja, fuldstændig. Jeg og det gør det også meget nemmere altid, når man skulle tegne folk, fordi så var man ikke i tvivl om, hvad det var, når der kommer det der overskæg Nej. på. Det er meget faragtigt. Det er ja. virkelig fine. Ja, så har, du, har du egentlig nogensinde snakket med dine ældre søstre om, hvordan de har det med, med jeres far? Ja... Lidt har jeg, ikke, men det er, det er sgu svært. Sådan. Også fordi, at de har jo alle sammen, vi kører jo alle sammen vores eget liv efterhånden. Ikke? Sådan. Forsøger at se så meget, som vi kan. Og føler, det er blevet lidt efter de har fået børn. Ikke? Fordi så kan jeg lige... Hvad laver Teo? Øh. <laughs> Må jeg lige facetime med Teo, så kan jeg også få sagt hej til dem. ikke. Men sådan... Vi har ikke været gode til at holde hans minde i liv overhovedet. Øhm. Og jeg kan godt føle mig sådan lidt malplaceret, hvis jeg spørger ind til et eller andet, fordi jeg godt kan føle, at jeg sådan hiver dem lidt ud af deres, det liv, de er i gang med. Når vi snakker om ham, ikke? så står det hele sådan meget stille. Ikke? Så hvad vil du ønske? Altså, hvis der var nogen, der stod i en situation, hvor de lige havde mistet, så synes jeg, det er virkelig vigtigt, at man får snakket om det. Og for også selvom det er svært, og selvom folk bliver ked af det, sådan, ikke? at man forsøger alligevel, og så kan man måske kun rumme det lidt af gangen, men at man virkelig sådan forsøger, fordi jeg kan også godt mærke, at hvis der lige pludselig er en anden, der siger noget sådan, totalt uventet kan min mor nogle gange godt sige, eller noget om ham sådan. Jeg ved ikke, vi havde en periode, hvor jeg ikke meget med sådan meget højtallede bukser, eller jeg elsker højtallede bukser, fordi jeg ikke er så lang. Øh, og når jeg så har dem på, så siger hun, at du ligner din far, han hiver også altid sine bukser så højt op. Det er godt sådan, slummer sådan lidt, ud af kurs, ikke? Fordi sådan... Så tager hun dig ud af den ja. virkelighed, du ja. går i. Jeg tænker også, at når man er nogen sammen, der sørger på den måde, handler det nok også nogle gange om at finde et fælles sprog, og hvis man ikke får gjort det... Det er jo meget sjældent, at man sådan er synkroniseret af de der soveforløb, så hver gang man så nævner noget, så er det jo ikke nødvendigvis der, hvor de andre er i deres forløb, og det er jo det, der kan være mega svært. Ja. Altså, jeg tror, at... Det ved jeg, alle sørger, ikke? Altså, over ham og savner ham og sådan... Men jeg tror også, at vi savner en forskellig udgave af ham, ikke? Fordi de savner måske den far, de havde, da de var små. Hvor at ham og min mor stadigvæk var sammen, og han, var, han havde det måske bedre, har øhm, de lavede flere ting sammen og sådan, ikke? Hvor at. Jeg tror mere, at jeg savner sådan. Forestillingen omkring det. Og sådan. Det her med sådan, jeg ved ikke. Hvad hans yndlingsfarve er. Jeg kan ikke huske hans stemme og sådan det der med sådan at få et kram af sin far eller sådan et eller andet. Det, har jeg jo ikke, det kan jeg det ikke huske jeg har oplevet. Øhm, og det kan de andre måske heller ikke længere huske. Men sådan de der ting. Jeg ved de, de jeg ved at de på et tidspunkt godt har kunne huske det ikke? Mm. Øhm, så ja, det tror jeg tror nok det er mere sådan af den vej. Afgået til allersidst så skal du fortælle os hvad det er for et nummer, du har taget med og hvorfor. Ja, yeah, um, vi skal høre uh, Rasmus Sebak, um, og det er faktisk et nummer, som min mor hørte um, meget da vi var små, um, som jeg kunne blive altså, ulykkelig over at høre. Jeg kunne sådan, så gå, når, når vi hørte det, eller sådan, hvis hun spillede det i stuen, for jeg blive sådan så berørt af det. ikke. Um, men det er faktisk sådan, det nummer, han har lavet til sin far, um, som hedder Den jeg er, um, hvor han sådan synger om livet og går videre, ikke? og sådan moren har fået en ny kæreste, men du vil stadigvæk være den, som hun allerhelst ville være sammen med. Ikke? Og det tror jeg også, at det var sådan, min mor havde det ikke. Altså, havde han været rasker, havde tingene været lidt anderledes, så ville hun jo ikke få noget i verden, altså havde ændret på det, vel? Så jeg tror at jeg stadigvæk, at, de havde, at hun godt ville have været sammen med ham og sådan noget. Ikke? Agnes, tusind tak, fordi du kom i dag. Du var meget modig, er, at komme og fortælle. Tak.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 Her er et billede af det, banen var. Og hun så nu har hun fået 12 igen. Ja, jeg ved ikke, hvor hun har det fra. Det tog mig 29 år, men jeg forstår det nu. Nu har jeg gjort det lige som du sagde, jeg skulle. Søn, knæk bare søn, og det gør jeg så. Kan du høre mig? Jeg lukker mine øjne, når jeg hører dig sige Passer du på mor, Nicolaj og Marie? Ja, far, det gør jeg Og vi har det godt Ja, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Men du behøver ikke at sige undskyld For du har gjort mig til denne er Jeg må ikke sige undskyld For du har gjort mig til den jeg er Den jeg er Den jeg er Hey hey Hey hey Hey hey, hey, hey. Selvom mor hun som altid knokler Ja så skal hun også nå at købe blomster Og hun sætter dem Og hun sætter dem på din grav her ser så fint ud Og mors nye ven Han er god nok Han vil At du er hendes helt store kærlighed Men de hygger sig Hygger sig Det tog mig 29 år Men jeg fatter det nu Nu har jeg gjort som ligesom du sagde jeg skulle Søg knæk Bare søg Og det gør jeg så kan du høre mig ned, at Frederiksberg lige lægger vejen forbi så dig for mor, Nicolaj og Marie Vi savner dig hver dag, men vi har det godt hey, hey, hey, hey. du behøver ikke at sige undskyld For du har gjort mig til den, jeg er Lov mig, du må ikke sige undskyld For du har gjort mig til den jeg er, den jeg er Jeg ved godt, at du siger der er helt sort Men jeg drømmer, jeg håber og jeg tror At vi alle sammen ses på den anden side Hey, hey, hey Jeg ved godt, at du siger dig helt sort Men jeg drømmer, jeg håber og jeg tror at vi alle sammen ses på den anden side På den anden side På den anden side På den anden side Hej Hej du behøver ikke at sige skyld For du har gjort mig til den her Hej Hej Lå mig du må ikke But you're not your then the day esse er at tro på for evigt. Programmet er produceret af Beam til 24/7 og Landsfyning liv og død, som arbejder med at nedbryde tabu omkring sorg og død. Værterne var Penelope Strøm Øster og Jeppe Vad Vester. Lytte사인 er Fredrik Luis og fast på Holmen. Tak for du lyttet med.